«Тім той річ – розуміти людину», – озвався Симаківський, «бо що лиш тоді ми можемо справді полюбити її або зненавидіти. Такі письменники, як Гоголь, помагають нам розуміти людей, не судити їх поверхово. Але ми з малярства залізли в літературу», – перебив сам собі. «Бо мистецтво і література тягнуть до себе як стихія. Як глибінь», – додав Симаківський, «без них було би сумно на світі». «Нудно», – докинув Шагай. «Без них...» І без жінок. Ті поняття, зв'язані з собою, майже нерозлучно. Мабуть, так, але... І Шагай встав. Але скажіть ви мені, чи не смішно воно? Ви, бідний маляр, і я ще бідніший вчитель, замість балакати про нашу біду, залазимо в хмари. За тими хмарами, пане Шагай, сонце, вірте мені, сонце. Я цілими днями сиджу сам один на руштуванню і малюю. Малюючи, думаю і розмовляю з собою, передумав я не одно, мій пане. І додумалися до чого? Додумався, що спільність, яка не любить мистецтва і не потребує письменства, це ще не суспільність, а товпа, стадо, череда, котру пастухи виганяють на поле, на пашу і до роботи, а вечором заганяють у кошари. де ж мистецтво, письменство і наука – Додають тій товпі свідомості гідності людської, дають їй право називатися народом. Піду ще далі. Вони, і тільки вони, можуть мирити розвірені народи. Їх завдання велике, куди більше, ніж собі люди на становищах гадають. І я не жалую, що церкви малюю. А ви не жалуйте, що замурзаних дітей учите. Хоч ми у хмарах, але за тими хмарами сонце. Сонце буцім почуло, що про нього мова, і з за хмар. Розвеселився краєвид, заблестіли стернища золотими щітками, зазеленіли луги, килимами отави, засіяли вікна, очі селянських хат. Тільки над попівством у житниках сутеніло. Хмара зачепилася об сумереки і не могла рушити з місця. Шагай застав фабрику в школі. Півкопи хлопців і жінок працювало завзято, щоб житницьку святиню науки довести до якогось ладу. Одні місили глину, другі валькували стіни, сокирники тисали дошки, щоб полатати струпішілі і перегнилі підлоги. Вікна й двері повиймані, і школа виглядала, ніби їй хтось повидовбував очі й повибивав зуби. Двоє пошивачів латало стару стріху, поскидали знищені сніпки і крізь пошиття пересвічували крокви. Бо цім школа билася в тій бійці, повисмикували з неї чуприну. Здалеку здавалося, що її загалом не направляють, лише руйнують, товчуть, дряпають, оббивають боки та штовхають немилосердно, а вона безталанна стоїть і тільки охає та постогнує стиха. Час від часу, як сильніше чи сокира всередині, крізь віконні діри вилітає хмара копотів і пелюги, ніби школа останні віддихи із себе пускає. Народ любить гуртову роботу, договорюють, жартують і співають. Особливо хлопці і дівчата. Що одні зачнуть, то другі їм перебивають. Родяться злободенні пісні, коломийки, особливо дошкулюють начальникові і багатській дівчиночці – Нещадять також тещі й свикрухи, Про пана й паничани співають, бо в селі двора немає. Як пісня дуже розбринькається, то старші кричать на неї також вигадали Бога не боїтесь. Нараз мовкнуть співи й жарти, бо вуйці надходять. Вони лихі. Певно, їм якийсь інтерес не вдався. Навіть вусів не підкрутили, ногами, як довбнями, валять, аж луск іде. Як я собі міркую, то на Різдво ви будете готові, починає начальник, штуркаючи палицею в стіну. А робите, як за напасть, також народ. Для кого, тая школа, питаюся вас? Для мене? Чи для заступця? Чи для кого? Для ваших бахурів шмаркатих, щоби не були такими йолупами, яких батьки і діди. Покарав мене Бог таким дурним народом. Десь по других селах люди, як люди, а в нас... І він не докінчив, лиш сплюнув. Шильварок мовчить, лиш дівки перешіптуються їх охочуть. Та ти, не Бога, нічого більше й не вмієш, лиш зуби шкірити і ржати, як лошиця. Скажу я вашим мамам, щоби вам добре голови змила, бо які з вас газдині вийдуть, то аж страх погадати. Не житники це, а содома й гомора, і не дівки ви, а жидівські. Стефан Залісний скинув глину, стоїть коловоза і крутить папірозку. Чує, як Війт поневіряє і вдає, ніби це йому байдуже. Але видно, як йому жили, ніби ті батуги понабігали на висках, і як нервово кліпає ліва повіка. Війд палицю, як шаблю, простягнув просто в його груди. А ти, синоньку, на весілля прийшов чи на Христини? «Нашельварок», – спокійно відповідає Залісний, – «Так кинь мені зараз цей дзигар і за роботу берися, бо як робота, то робота, чу?» Залісний скінчив крутити папіроску і заліплював її спокійно. «По якому я до тебе маю говорити, хло?» «По людському, пане керекучка. Я тобі від, начальник громади, хамло якесь, а не керекучка. Він зі мною за пані брат збалакати хоче, ну? Чи чули ви щось такого?» Як ви начальник, то шануйте свій уряд і рахуйтеся зі словами, а людей обиджати не смійте. Хто мені заборонить? Ти? Ти? І Кирикучка сунув залісному кулак, мало що не під сам ніс. Цей спокійно відтрутив руковій та від себе. Раз і друге за третім гукнув Ви мені з руками не лізьте, бо я їх також маю. Що, ти? «Я», – відповів залісний, «але так, що від» – два кроки відступив назад. Він був червоний, аж синій. Губи йому тряслися, очі вискакували наверх. Захлипувався, буцім його за горло давило. «Води, прошепів, води! Не чуєш, мал по якась!» Котрась дівок принесла йому води, він випив і заспокоївся. «Главку мені подай!» Подали війтові стілеці, він сів і оглянувся, кругом нікого не було Жінки ліпили, чоловіки тисали дошки і направляли стріху Дівки місили глину, лиш колово застояв Стефан Залізний І сіркав сірник, щоб закурити папіроску Кирикучка пінився зі злости «Ходіть ту люди, де ваш чорт поніс, ходіть!» Кількоро прийшло, не поспішаючись «А чого вам, га? Чого мені питаєте?» «Мене цей збуй мало не вбив, він з кулаками поривався на мене». «Не вірте, люди, я з цього місця не рушався ні кроком, то він на мене йшов». «Він? Який є тобі він? Ти, хамло мізерне, я тобі покажу, який є він!» І крикучка зірвався з місця, але господарів гамували його і посадили на стілець. «Сідайте, чого ж ви сердитеся, пане начальнику? Ще вас найся преч, каже, паралюшткне. ткне». «Ви чоловік тучний і кервистий, вам сердитися не можна. Залісний вам нічого злого не сказав. Ви йому ти, а він вам він. Втім, нічого злого нема. Нічого злого нема, сичав Кирикучка і бісом дивився на господарів. А може і втім, що він мені перше казав, також нічого злого не було. Ви чули, що він мені казав? Ви чули?»